Купи світло запеленого ліхтаря дозволило побачити, що нападників троє. На головах у них були мішки з випаленими отворами. Один справжній вилетень, мав ніяк не менше семи стіп зросту. Другий теж був високий, але худий, спомав під чому довгими руками. Третій ховався у темряві. Отець Феліціян, якому кляп не давав дихати, не мав ілюзій шпигуванням та доносами він завдавав шкоди безлічі людей. У безлічі людей були причини напасти на нього, викрести і помститися. Помститися жорстоко, посадистськи, пропорційно зазнаним збиткам і шкоді, яка стала наслідком доносів. Отець Феліціян усвідомлював, що нападники зараз почнуть робити з ним різні страхітливі речі. Сто на узбіччі, куди його затягли – Причудово підходила, щоб робити щось подібне. У вівтариста не було ні ілюзії, ні надії, ні іншого виходу, крім як піти на повний і безумний ризик. Незважаючи на зв'язані руки, він підскочив, як пружина, побичичому нахилив голову і кинувся в бік воріт. Ясна річ, шансів у нього не було. Один із викрадачів залізною рукою хапнув його за комір. Другий, що сили, заїхав по крижах, чимось твердим, як заліза. Удар був такий сильний, що отцеві Феліціянові перехопило дух і відняло ноги. Відняло моментально, і так несподівано, що якусь мить йому здавалося, ніби він летить, наче він ширяє в повітрі. Отець Феліціян гепнувся на долівку, овм'яклий, наче мішок клоча. Світло ліхтаря стало ближчим. Заціпенілий вівтарист – Крізь сльози побачив третього нападника. Той не маскувався. Його обличчя було звичайне ніяке, дуже ніяке. У руці він тримав грубий шкіряний канчук. Канчук був явно важкий і металево побрязкував. Отець Феліціян чув брязкіт, коли нападник підніс канчук до його обличчя. «Та я, чим ти щойно був битий?» Голос нападника видавався йому знайомим. Це двадцять золотих ринських флоринів. Ти можеш бути битий цими грошима ще кілька разів, а можеш ними заволодіти. Вибирай сам. Риневон знав золоту рибку з тих часів, коли мав практику в Лепрозорі одинадцяти тисяч дівиць. Чому розташований поблизу познанського гостинця трактир назвали саме так, залишилося таємницею власника, точніше власників, Бо їхній трактир, котрий сягав традиціями іще часів Генріка Пробуса, змінив чимало. Рибки золотою чи будь-якої іншої, годі було шукати на вивісці або в інтер'єрі. Вивіски корчма не мало взагалі, а головним елементом інтер'єру було велетенське опудало ведмедя. Опудало стояло в корчмі, відколи пам'ятали найстарші з поміж засідників і з плином часу, дедалі більше здаючи свої позиції передміллю. Саме Молі належала заслуга викриття одного секрету. З-під поїденого неї хутра врешті-решт повилазили грубі шви, котрі виявили, що цей звір є штучним витвором, майстерно складеним із кількох менших ведмедів та інших більш-менш випадкових елементів. Однак завсідників цей факт не обурив, і він їм зовсім не заважав. Цього вечора в Золотій Рибці теж мало хто звертав увагу на ведмедя – Уся увага відвідувачів, які тісно набилися у приміщення, була зосереджена на пиві та горілці, а також, незважаючи на піст, на жирних м'ясовах. Останні печені над джером, переповнювали заклад приємним димком і непроглядним чадом. «Я шукаю...» Рейневон стримав кашель, протир очі, на яких моментально виступили сльози. «Я шукаю чоловіка на прізвищі Гемпель, Грабіс Гемпель». Я знаю, що він часто тут буває. А сьогодні? Чи я сторож брата свого?» Трактирник подивився на нього крізь дим. «Шукайте і знайдете». Рейневан уже готувався почастувати корчмаря якусь не менш біблійну сентенцію, але Хілес Чебулька кахикнув, пропонуючи інший розв'язок. Він витягнув із калитки і показав корчмареві золотий флорен. Трактирник Більше не став цитувати Біблію. Рухом голови він вказав у куток корчми. За столом, заставленим пляшками і дзбанками, сиділи три досить легко вдягнені, чи радше роздягнені жінки, і четверо чоловіків. Підійти вони не встигли. Реневанд відчув, як щось притискає його до шинквасу, щось велике і смердюче. Ніби опудало при вході. Він через силу обернувся. «Нові людичка!» Сказав жахливо тхнучи цибулою і погано перетравленим м'ясом, великий кошлатий тип з напіввисмикнутою зі штанів сорочку. «Наві людишка, тільки вступний платяч. Звичай такий. Тряхнину келитку і паненчику, і постав, бо ми справді». Кориші кошлатого, яких виявилося троє, зареготали. Один пхнув животом Ахилеса чи бульку. Це для різноманітності смердів по-пісному. «Рибою!» «Господарю!» Дав знак Рейневан. «Пиво для цих панів. По кухлю!» «По кухлю?» Прохерчав йому в лице кошлатий. «По кухлю! Адрянського рибалку кривдиш, трудящого чоловіка! Бочівку став ти, охаба, ти, хробику, мандавашко мішка. «Іди собі, геть, добре чоловіче!» Злегка примружився Рейневан. «Іди геть, дай нам спокій!» «Бо що?» «Не вводь мене у спокусу». «Чого?» Я дав обітницю не бити людей у піст. Минуло трохи часу. Перш ніж до Кошлатого дійшов сенс сказаного. Перш ніж він заривів і замахнувся кулаком, щоб ударити. Рейневан був швидший. Він схопив із шинква Суцбан і розбив його об пику Кошлатого, заливши його пивом і кров'ю. Тієї ж миті, використовуючи розмах, копнув другого одоробла між ноги. Чебулька розтрощив третьому ніс перед бачливо прихопленим у дорогу кастетом, а четвертому зацідив п'ястуком під ребра і звалив на коліна. Кошлатий намагався встати на рівні ноги. Тож Реневан стукнув його в чоло вцілілим вухом Нцбана, а побачивши, що цього мало, Додав так, що в нього в руці залишилися тільки окрушені глини й поливи. Він втиснувся спиною в шинквес і витягнув стилет. «Сховай ножа», – зирвів трактирник, підбігаючи з пахулками. «Ножа сховай гунцувати і геть звідси, щоб я вас тут більше не бачив, шибеників, Гунці, розбишаки, щоб ноги вашої тут не було. Геть! Кому кажу?» «Це вони почали». «Це постійні відвідувачі, а ви чужаки, приблуди, а ну геть звідси, Раус, Раус кажу!» Їх випхали, обзиваючи і штурхаючи палицями у сіни, а з сіни на двір. Завсідники потішалися, плакали від сміху, тоненько хихотали дівчата. Обудолу ведмедя спостерігало за подіями єдиним скляним оком, Друге йому хтось вибрав». Вони відійшли недалеко, всього лише за рік Почувши за собою тихі кроки, обидва крутнулися немов пружини. Риневон зі стілетом у руці. «Спокійно!» – підняв руки чоловік, якого вони бачили всередині за столом у кутку між пляшок із дівками. «Спокійно, не треба дурниць. Я граб гемпель». «На прізвисько Алердінгс?» «Алердінгс. Справді». Чоловік випростався. Він був високий і худий, мав-помав-п'ячому довгі руки. «А ви за рекомендацію Каноніка, як я здогадувся. Але Канонік говорив про одного. Хто з вас цей один?» «Я». Алирдінгс подивився на Рейневана, вивчаючи його. «Ти дуже нерозумно зробив», – сказав він, «що прийшов сюди і розпитував. А ще дурніше була оця авантюра. Сюди часто заглядають шпиги, Тебе могли запам'ятати, хоча, щиро кажучи, фізіономія в тебе таку важко запам'ятати. Не ображайся. Я не ображаюся. Я повертаюся всередину. Алергінс ворохнув худими плечима. Хтось міг бачити, як я за вами виходжу, а мене запам'ятати легше. Зустрінемося завтра на Милицькій у пивниці Дзвін Грішника на Терцію. А зараз із Богом і забирайтеся звідси». Вони зустрілися. 19 лютого у суботу перед неділею Ременіскера. На вулиці Милицькій у пивниці дзвін грішника, яку відвідували головним чином ливарницькі челядники. Зараз у парі терції у пивниці було доволі порожньо. Із самого початку Риневан хотів ухильно пояснити, у чим річ. але Лердінс йому цього не дозволив. «Я знаю в подробицях», – перебив він, Перш ніж Рейневан устиг заглибитися в розповідь. «Про що йдеться? Подробиці мені виклав наш спільний знайомий Канонік Бейс до недавна припозит у кафедральній капітулі. Робив він це, мушу визнати, з превеликою неохотою, рішуче налаштований берегти тебе і твої секрети. Але він знав, що без цього я не міг би підготувати акцію». «Отже, подробиці ти знаєш», – здогадався Рейнеман і акцію підготував, то перейдімо до деталей, час не жде. «Поспішиш людей, насмішиш, як кажуть поляки!» Холодно перебив Алердінгс. «Перш ніж перейти до деталей, варто обміркувати одну більш загальну проблему, таку, яка може на деталі мати вплив, причому принциповий. І що ж це за проблема? Чи взагалі є сенс планувати?» Рейневан якийсь час мовчав, обертаючи в руках кухля. «Чи акція має сенс?» – нарешті повторив він. «А як ти пропонуєш це визначити? Будемо голосувати?» «Рейневане!» – не опустив погляду Алернінс. «Ти гусит. Ти зрадник. У цьому місті ти ненависний ворог. Ти перебуваєш у самому центрі ворожого табору. Ти викликаєш відразу, як єретик». Віровідступник, на якого всього лише чотири тижні тому підбиття дзвонів у цьому місці наклали анафему, ти тут мисливська звірна, ягня серед вовчої зграй, всі на тебе чигають і полюють, тоді як той, хто тебе вб'є, здобуде славу, пошану, престиж, відпущення гріхів, вдячність із боку влади, грошову винагороду і успіх серед представниць Прекрасної статі і тебе врешті-решт уполюють хлопче. Тебе не врятує магія, якою ти маскуєшся, бо на кожну магію є свій спосіб. І якщо добре придивитися, з-під камуфляжу прозирає твій справжній писок. А впізнавши на вулиці, тебе роздаруть на шматки у рамках самосуду. Або візьмуть живцем і прикінчать на ешафоті. Саме так воно й буде. І кожен наступний день твого перебування у Вроцлаві «Невблаганно наближається мить. А ти замість того, щоби чим швидше брати ноги на плечі, хочеш даватися до якихось божевільних дій. Тож скажи мені, поклавши руку на серце, якщо можна, чи це має сенс?» «Має». «Розумію». Тепер настала черга Алергінса трохи помовчити. У, «Все ясно. Щоб урятувати дівчину в біді...» Ми йдемо на будь-який ризик, на будь-яке безумство, навіть на таке, яке нічого не дасть. Не дасть? Стежачи за суб'єктом, який є нашою метою, я дещо про нього дізнався, про його характер. Негаючи часу, спираючись на неоціненні вказівки каноніка Бейса, я дізнався, що треба. Знаю де, знаю коли, знаю як. І знаю також, що нам не обійтися без допомоги. «Нам неодмінно потрібен третій. І не цей твій аптекар, бо те, за що ми боремося, справа не для аптекарів. З хвилини на хвилину тут з'явиться такий собі ясь Ти сам сказав, треба зробити так, щоб наш клієнт боявся. А ясь видатний спеціаліст, справжній віртуоз у вибиванні зубів». «То до чого тоді?» – підняв брови Рейневан. «Було все це попереднє красномовство». «Якщо ти знав, що я однаково, не відступлюся, бо інакше ти не ангажував би віртуозів». «Я почував себе зобов'язаним побалакати про це, а передбачати я вмію». Яськотмин був величезним хлопищем семи з гаком стіп-зросту, справжній тобі велетень. Велетень привітався, випив пиво, відригнув. Він щосили намагався справляти враження неотесаного простака. Але його зраджувала мова, коли він говорив, і розумний блиск в очах, коли слухав. «Будемо працювати біля святого мавриття», – конститував він, вислухавши. «Ідеться про волона. Мені не дуже подобається гиркатися з черівниками». «Не погиркаєшся. Робота мокра». «Речі ні. Щонайбільше доведеться когось побити». «Тяжко? З тривалими наслідками». «Не виключено». О, зрозуміло. Моя ставка – чверть гривні сріблом або еквіваленту довільній валюті. Годиться? Годиться. Коли робота? Я трудящий чоловік. Ми знаємо. І віртуоз. Я працюю в пекарні, підкреслив Єськотмин. На час роботи мушу взяти відгул. То й питаю, коли? Через три дні, сказав Алердінгс. У вівторок. «Місяць буде вповні, наш клієнт віддає перевагу вівторкам і світлим ночам». Опертий спиною об стовп, отець Феліціян зітхав, йойкав, криктав і простонував. Чуття в ногах поверталося до нього поволі, замість оніміння приходив наростаючий біль. Біль настільки надокучливий, що заважав зосередитися. Отець Феліціян тільки через силу міг допетрити і усвідомити, що йому кажуть – Відтак, нападникові, який стояв над ним, тому що мав до огидного обличчя, доводилося повторювати. Видно було, що його це бісить. «Інквізиція!» – напівпроговорив, напівпросичав він. «Викрила і таємно ув'язнила дівчину, панну Ютопольдівну. Ти маєш дізнатися, де її утримують?» «Пане Добрий!» – захлипив отець Феліціян. «Як же я міг би на це спромогтися?» Я ж хробак мізерний, нічого не значу. А що в єпископа служу? А хто ж я такий у єпископа? Слуга? Пахолок? Куди? А те, про що вам йдеться, пане? Не єпископська сирічі, но святої курі. Куди там мені до курі? Куди там до їхніх таємних справ? Що я про знати можу? Знати можеш, стільки-скільки підслухаєш, підглянеш і винюхаєш. А що в цьому ділі ти мастак? Ні для кого не таємниця. Мало знайдеться рівних тобі в підслухованні, підгляданні та винюхуванні. Хто аж єсм'я слуга, і ніхто. Ви з кимось мене переплутали. Не переплутав. Ти Ганес Гвіздик, якого всі кличуть вожка. Тепер ти отець Феліціян, і єпископ зробив тебе вівтаристом у двох костелах водночас, у святої Ельжбети та Святого Михайла, щоб винагородити за шпигування та доноси. Правда, отче сповіднику? Ти доносив канонікові Бейесу, потім доносив на Бейеса, тепер доносиш на Тильмана, на Ліхтенберга, на Боршниця, на інших. Єпископ обіцяє тобі за доноси подальшу кар'єру, підвищення в ієрархії, наступні ласі прибенди. Як, ти гадаєш, єпископ виконає обіцяне? коли дізнається про тебе правду. Те, що ти курвишся з валонками та ще й у піст, єпископ, напевно, тобі пробачить. Але що він зробить, коли довідається, що і на його єпископа ти теж доносиш? з не меншим запалом. Інквізиторові Гжегоші Генча. Отець Феліціян голосно ковтнув слину. Довго нічого не говорив. «Що ви хочете знати?» Нарешті пробурмотів він. «Це таємна справа інквізиції. До того ж, стосується ярисі. Великий секрет». «Великі секрети?» З голосу нападника було чути, що він уже остаточно втрачає терпець. Теж можна рознюхати. А що більший секрет, то більша вона городо. Тут, дивися, є двадцять ринських. Я даю їх тобі, вони твої. Коли я тебе відпущу, зможеш їх узяти. Без будь-яких зобов'язань. Але якщо ти роздобудиш мені відомості, і якщо я буду з них задоволений, дістанеш у п'ятеро більше сто флоренів гвіздико. Це у п'ять разів більше, ніж пробенди, які ти зараз маєш за рік з обох своїх вівтарій. Так що подумай, підрахуй, може все-таки варто постаратися. Нотець Феліціян одруг ковтнув слину. А його очі лисичо зблиснули. Нападник з якнайзвичайнісінькою зовнішністю нахилився над ним, посвітив у лице ліхтарем. «Але знай!» – процідив він, – «що якби ти зрадив, якби ти мене продав, якби мене схопили, якби зі мною сталася яка-небудь лиха пригода, якби я захворів, отруївся їжею, вдавився кісткою, втонув у глинянці або попав під колеса воза, тоді, сповіднику, можеш бути впевнений, що надійні докази потраплять до людей, яким ти зашкодив. Яким ти все ще намагаєшся шкодити. Серед тих останніх, зокрема, Даяна Снешевича, єпископського вікарія. Вікарій чоловік заповзятий, і ти це добре знаєш. Коли він дізнається про певні речі, виловлять тебе з одрик гвіздику. Не мене, і трьох днів, як твій розпухлий труп, виловлять на сокільницькому загаті. Ти це розумієш, правда?» Отець Феліціян розумів. Він зіщулився і поквапливо закивав головою. «На те, щоб роздобути відомості, ти маєш десять днів. Це крайній термін». «Постарайся, якщо вдасться». «Краще, щоб вдалося. Для тебе краще, ясно? А тепер ти вільний, можеш іти. Ага, гвіздико». «Так, пане?» «Не швендій ночами. Я на тебе розраховую, тож було би шкода, якби тобі десь отут перерізали горло». У вікні дому от Бейса і далі не було жовтої фіранки. Зрештою, Риневан і не сподівався її там побачити. Не Для того він сюди прийшов, просто їм випила дорога через Шевську. «Ти знаєш, куди поїхав Канонік? До себе, Дорогова?» «Алергіанс!» Підтвердив Алердінс. Не виключаю, що надовго. У Врославі склалася неприємна для нього аура. почасти через мене. Може, це образить твій гонор. Алердінс глянув на нього через плече. Але ось, що я тобі скажу. Ти занадто собі лестиш. Якщо ти був притекстом, то хіба що одним із багатьох. І не найважливішим. Єпископ Конрад уже досить довго дивився на каноніка Отто Тоскоса. Весь час шукав нагоди насипати йому солі на хвіст. Врешті-решт, уяви собі, покуперсався він у генеалогії і вирішив, що канонік – поляк. «Ніякий це не бес, заявив він, – «а бєс, звичайний собі польський бєс. А польським бєсам нема місця у врославській діецезі. Захотілося польському бєсу прилатури в соборі? То хай собі йде до Гнізна або до Кракова. Там теж є кафедральні собори». Кафедральні собори, якщо бути точним у Польщі, є ще в Познані, в Лоцлавику, Плоцькому і Львові. Та беси, знову ж таки, якщо бути точним, не поляки. Рід походить із Хорватії. «Хорватія, Польща, Чехія, Сербія чи якась інша Молдавія», – надув губи Алернінс. «Це все для єпископа один пес. Один біс і одна халера. Усе це нації славянські, ворожі». Погано до нас, щирих німців, налаштовані». «Ха, дуже смішно. А ось так, як чуєш. А знаєш, у чому парадокс?» «Не знаю. У тому, що роблячи щось на шкоду канонікові, єпископ шкодить сам собі. От Тобейс був у Вроцлавській капітолі практично єдиним, хто все ще підтримував єпископа в питанні необмеженої папської влади. Решта прилатів і каноніків дедалі відвертіше декларують консоліаризм». Єпископ через свої інтриги втрачає прибічників, і це може для нього закінчитися дуже сумно. Собор у базелі чим ближче. Цей собор може принести чимало змін. Та чи ти мене слухаєш, що ти там робиш? Чобіт, чи що? У Лайно вступив. Від весни 1428 року Вроцлав був островом у морі війни, оазою в пустелі воєнної руйнації. Та все ж хоч і відгороджена від світу, Руслами олави та одри, хоч і захищена могутніми стінами, шлюнська метрополія була далекою від того, щоб купатися в блаженні розкоші безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Врослав надто добре пам'ятав минулу весну пам'ять була ще настільки жива і така реальна, що, здавалося, ніби її можна торкнутися. У ній жили заграви палаюча обжега, ричина. Собутки, Гняховець, Сроди та віддалених на якихось дві милі контів. Вроцлав пам'ятав початок травня, коли з міських стін дивився на армію Прокопа Голого, очима які сльозилися від диму пожеж, в яких згорали жерники і мухобур. І навіть шість тижнів іще не минуло, як співні йшли вниз по Одрі сирітки, які усі дзвони митрополії з жахом сповіщали, що сирітки підступили до Олави, віддаленої на всього лише день дороги. Вроцлав був островом в викані війни. Оазою в пустелі Попелищ і Згарищ. Землі на південь від Вроцлава стали пожарищем, обезлюдняли. За мурами Вроцлава, які в мирний час давали притулок 15 тисячам людей, тепер шукало прихистку ще майже стільки само. Вроцлав був переповнений, жив у Тисніві, в атмосфері невпевненості і загрози, в аурі паралізуючого страху і загального доносительства. Винними були всі – єпископ, прилати, інквізиція, міська влада, патриціат, лицарство і купці. Всі – ті, для кого безпека міста була справді важливою. Ті, які за кожним рогом бачили гусицького шпигуна, із жахом пригадували минулий рік, відчинені зрадою брами Франкенштайна і Рихбаха, Здобутий підступом замок на шленджі, змови у свидниці диверсію в Клоцьку, ті, які розраховували, що облава на шпигунів вижена з укриттів справжніх споміжних, і ті, які в жодних шпигунів не вірили, але яким психоз страху був дуже на руку. Усі заохочували до носительства, посилюючи страх і переляк, призводячи до того, що паніка поверталася рикошетом ненависті та переслідувань. Адже зрадники, черівниці та гусити могли ховатися будь-де, за кожним рогом, в кожному кутку, переодягнені ким завгодно. Підозрюваними були всі. Сусідка, бо не позичила сита. Крамар, бо дав решту обрізаним скойцем. Столяр, бо потякав усяке неподобство про пробуща. Пробущ, бо пив. Швець, бо не пив. На те, щоби на нього донести, безперечно заслуговував кафедральний учитель, Майстер Шильдер, бо на мурах крутився біля бомбарди. До носу міг би удостоїтися, поза всяким сумнівом, райця Шейрлейн, бо під час недільної меси страшенно розпердівся у костелі. Підозрюваним був міський писар Панич Альбрехт Струбач, бо хоч і хворів, одначе одужав. Підозрюваним був Ганс Пліхта, міський стражник, бо досить було б поглянути на його пику, щоб зрозуміти, пияк – Курві – хабарник і продажна душа. Підозрюваним був жонглер-йокулятор, златиний якулятор – жартівник-дотепник. Бо влаштовував ігрища і фіглі. Підозрюваним був теслер-козубер, бо сміявся з тих фіглів. Підозрюваною була панна Ядвіга Банчівна, бо робила зачіску і носила червоні чижемки. Пан Юнтироди, бо згадував надаремно імення господнє. Викликав підозру чинбар, бо смердів, і жебрак, бо смердів ще гірше, і жит, бо був жидом, а все погане тож бо від жидів. Доносів і ябедництва прибувало. Кон'юнктура посилювалася сама по собі, наростаючи, немов снігова куля. Невдовзі дійшло до того, що найбільш підозрілими стали ті, на кого ніхто не доніс. Знаючи про це, дехто доносив на самого себе. І на найближчих родичів. Було б дивно, якби в цій лавині доносів не знайшлося жодного доносу на Рейнована. Але такий знайшовся. Та ще й не один. Його зацапали на соляній площі, яку він перетинав, лавіруючи між ядками по дорозі на сніданок. Він снідав під головою мавра. Щодня. Регулярно. Занадто регулярно. Його цапнули, викрутили руки, приперли до ядки. Їх було шестеро. «Рейн меребеляв», – без жодних емоцій сказав їхній головний, потираючи плаский і приогидно деформований хворобою ніс. «Ти заарештований. Не чини опору». Він і не чинив, бо не міг. У голові все йшло обертом. Від несподіванки він був, як у вісні, і не дуже розумів, що сталося. Юта, недоладний гарячково думав він. Юта. «Вівторист Феліціян вислідить, де її ув'язнено, але як я сконтактуюся з вівтористом, якщо сам я буду ув'язнений або мертвий?» Навколо вже збирався і густішав натовп. «Ну жбо!» – махнув той, що мав деформований ніс. «В'яжіть, пташко, накладайте пута!» «Накладайте, накладайте!» Крізь біговисько продерся довготелесий сивий чоловік у шкіряному кабаті й при мечі. У супроводі ще кількох озброєних. «А як накладете, віддайте. Ба він наш. Ми стежимо за ним декілька днів. Поспішили ви? Ну, та вже нічого не поробиш. Але тепер видайте його нам. Наші права вищі». «Як це вищі?» – взяв руки в боки ніс. «У чому вищі? Тут вам не острів Тумський. Тут Вроцлав. А у Вроцлаві нічого нема вищого від міської ради. У Вроцлаві рада урядує». Я в'язня з наказу панів радних заарештував і доставляю в ратушу. Ваша правда, що я поспішив, а ви запізнилися. Ніхто вам не винен. Раніше треба було прокидатися. Ти перший встав, тойся і в штани вбрав. А тепер йдіть собі геть, пане фон Гунд, не заважайте службі. «У вродславі править єпископ», – перерував кучера фон Гунд. «Намісник короля Шегізмунда, пана твого салогуби». «І цілої твоєї ради. А я тут особу єпископа представляю, так що гляди, ратушний пахолку, до кого говориш, кого геть посилаєш, Я маю наказ відвести арештанта до єпископа». «А я до ратуші. Це справа церковна», – гнівно повторив Кучера. «І ратуші гуйдени, а ну, з дороги. Сам з дороги». Кучера фонгунд рикнув, сапнув, поклав руку на меч. Цієї ж миті зі збіговиська, яке дедалі дужче напирало і шуміло, вискочила, а радше вистрелила, дрібна постать у бурому халаті. Перш ніж хто-небудь встиг відреагувати, постать з розгону кинулася на Рейневана, вирвала його з хватки пахолків і збила з ніг, причавивши до землі. Заскочений зненацька Рейневан дивився просто в лице постаті. Обличчя сіре, ніяке і безмежно звичайне. Зі звичайного носа і звичайних губів текла кров, і якісь огидні клейкуваті виділення. «Я на них нашмаркаю!» – пробурмотіла постать просто в ухо, м'яким жіночим мальтом. «А ти втікай!» Ратушні пахолки і люди фон Гунта жінку з рейнована, смикаючи шарпаючи і трясучи неї немов ганчірною лялькою. Постать Раптом обвисла в їхніх руках, закотила очі, спазматично розкашлялася, подавилася кашлем, захрипіла і раптом харкнула, плюнула і шмакнула. Дуже щедра і напрочу дискрометно. Кров і тягучий слиз густо поціткували обличчя та одяг оточуючих. «Причисте, діво!» – завив хтось у тижбі. «Це зараза! Мор! Мор!» Повторювати не було потреби. Усі знали, що таке морснігра – чорна смерть. Усі знали, як треба від чорної смерті рятуватися. Принцип був простий. Правило було одне. І було воно таке – фуга, втікай. Усі перекупні, перехожі, пахолки, єпископські, збройні, ніс, фон, гунд в паніці кинулися навтяки, збиваючи один одного з ніг і топчучи. Соляна площа опустіла за одну секунду. Залишився тільки Рейневан, медик. Він сидів навпочіпки над зараженою, намагався розтулити її рот, дати полегшення, усунути слиз та згустки, що блокували горло. «Від цього нема ніяких заклинань», – гарячковий хаотично думав він. «Ніяких заклинань, ніяких чарів, ніяких амулетів. Жодна магія не лікує». Жодна не вберігає від зараження легеневою формою чуми. Бо це ж легенева форма, нема сумнівів. Симптоми класичні, хоча у неї нема гарячки. Холодне чоло, її тіло, груди. Як це може бути? Щось тут не так. Жінка з незвичайнісіньким обличчям відіпхнула його руки. Замість того, щоб мене обмацувати, спокійно і виразно промовила вона. «Втікай, нещасний, дурню, швидко, перш ніж до них дійде, що це була ілюзія». Йому не треба було повторювати двічі. Якби він наважився втікати з Вроцлава, як був, пішки, в одному тонкому каптані на плечах, йому б це вдалося. У місті все ще стояв, переполох і сум'яття, тож втеча мала непогані шанси на успіх. Але Рейнові було шкода добра та отриманого в подарунок від Зешки Девірсін гнідого інохідця. Він виявився нездатним, не моргнувши оком, і без найменшого жалю покинути матеріальні блага. Коротше кажучи, його погубив матеріалізм, як і багатьох до нього. Його схопили в стайні, накинулися в той момент, як він сідлав коня. Про опір не могло бути й мови, їх було надто багато. З таким успіхом він міг би намагатися боротися зі сторуким Бріареєм. У цілком легко передбачуваному фіналі Врейневана опинився мішок на голові та пута на руках і ногах. Потім його підняли на чеклунок, кинули на віз і привалили чимось важким і м'яким, очевидно, ганчір'ям. Стрелив батіг, скрипнули осі віз підскочив і покотився вимощеною кругляками вулицею. Привалений купою ганчір'я, Рейневан лаявся і злився на себе. Починалася подорож у невідоме.